Bismillahirrahmanirrahim الله warahmatullahi الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على التمام الاكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وانت مولانا محمد صلى الله عليه وعلى كل رسول ارسله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 sahabat saudara Muhammad Nur Imam Bilal ahli jawatan kuasa surau al-ikhwan madrasah al-ikhwan muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian secara ringkasnya memang pertama kali saya ke sini dan saya kali yang ketiganya keduanya mungkin di masjid zakirin untuk program ceramah Di antaranya Islam Miraj Esoknya Saya berasal daripada Pahang uh, Duduk di sini hampir dah setahun sebenarnya uh, Di Kuala Lumpur Dan berkhidmat Bekerja sendiri Dan juga sebagai Panel Di Jabatan Mufti Negeri Pahang dan juga sekarang ini sebagai pengerusi biro dakwah yayasan pendidikan prihatin Malaysia. Dan saya banyak bekerja sejirah dan membuka konsultan. Dan alhamdulillah ada jodohnya kita pada malam ini untuk bersama-sama duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahuwataala. Mudah-mudahan. Majlis kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah ta'ala sekalian Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syukur maknanya berterima kasih Dalam Islam, secara asasnya syukur terbahagi kepada dua je Ini asas daripada berterima kasih kepada Allah Syukur dalam Islam terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut sebagai syukur wajib. Syukur wajib ni kalau tak buat berdosa lah. Itu disebut wajib. Macam sembahyang maghrib. Tak buat berdosa. Ha nak mudah. Apa makna syukur wajib? Tidak menggunakan nikmat pada jalan maksiat. Tidak menggunakan nikmat pada jalan maksiat. Seumpama nikmat tangan tidak menggunakan tangan untuk mencuri. Kalau orang tu dia tak mencuri, orang tu telah bersyukur kepada Allah. Telah bersyukur kepada Allah dan dia tidak berdosa. Dengan kita ingat bersyukur tu sebut Alhamdulillah. Tak. Syukur wajib adalah perkara yang asas. Jalan jemaah semua dah tahu benda ni. Sebenarnya saya ni untuk memperingati lagi ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur wajib tidak menggunakan nikmat pada jalan maksiat. Kita kiaslah ke mana pun. Tangan, mata, kaki, harta benda, duit, wang ringgit. Tidak menggunakan pada jalan maksiat. Tidak beli benda haram, tidak pergi ke tempat haram. Orang ini kalau dia tak pergi ke tempat haram, maknanya dia telah bersyukur kepada Allah dan dia tidak berdosa. Dan yang keduanya disebut syukur mandubah. Syukur mandubah iaitu syukur sunat Buat dapat pahala, tak buat Tak dapat pahala dan tak dapat dosa Buat dapat pahala, kalau tak buat Tak dapat pahala dan tak dapat dosa Contohlah, seorang tu makan nasi Banyak sangat, dua tiga pinggan Dengan pinggan-pinggan sekali balong Makan banyak-banyak banyak. Tiba-tiba banyak, banyak. dia biasa Sedawa, dia tak sebut pun Alhamdulillah, dia tak ucap pun kalimat Alhamdulillah, orang tu tak berdosa Dan jangan kita hukum pula orang itu berdosa sebab itu adalah su. kalau dia sebut, maka dia mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat projek, dapat bisnes, dapat apa semua, dia tak sujud syukur pun kepada Allah. Orang itu jangan kita hukum dia berdosa ataupun pada diri kita. Kalau dia buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala dan tak dapat dosa. Sebab itulah segala amal ibadah kita yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka hendaklah dimulakan dengan hukum. Sebelum kita nak kejar pahala Dalam bak sembahyang contohnya Ada padanya Pahala jikalau Membaca kalau sembahyang bersendirian ha? Membaca surah yang panjang dan sebagainya ha? Maka orang itu dapat pahala Yang lebih sebab membaca ayat, -ayat Al-Quran Satu kalimah saja mendapat 10 pahala Tetapi bagaimana dia nak dapat pahala Jikalau baca fatihah rukun tu tak betul Contohnya ataupun takbiratul ihram itu tak betul contohnya maka ulama-ulama menyatakan man syaghalahul fardh 'anil nafl fa huwa ma'dzur wa man syaghalahul nafl 'anil fardh fa huwa maghlul barang siapa bersusah payah bersungguh-sungguh melakukan benda yang wajib bersungguh-sungguh belajar mengenal Allah Taala sebab benda itu awaluddin ma'rifatullah belajar sifat puluh. Pelajar dalam bak solat, dalam bak rukun, qawlinya, fa'linya, bersungguh-sungguh benda yang wajib. Maka itu diterima oleh Allah. Barang siapa melakukan benda yang sunat, dengan meninggalkan benda yang wajib, maka itu ditolak oleh Allah SWT. Contoh dalam bak syuk. Dekat kawasan sini, anda kata ada Giant lah, ada tesko lah, Jasco, ke apa semualah sini. Orang selalu pergi supermarket. Daripada jam 10 pagi hingga 10 malam Bukan 10 pagi 10 malam duduk kat sana dah. Waktu bukanya Tapi hari tu orang pergi Pasar Raya ataupun kedai runcit tu Dia pergi pukul 3 pagi Maknanya pergi merompak Dia ambil berah, dia ambil garam, dia ambil gula Dia ambil minyak, dia ambil sayur, dia ambil ayam Dia balik, dia masak, menanak Bagai, buat apa semua makanan Dia makan, anak-anak dia makan Kemudian dia dah terlalu kenyang Dia pun sedawa, dia sebut Alhamdulillah Asal kalimat Alhamdulillah memang dapat pahala Memang dapat pahala Dia akan dapat pahala Tapi macam mana nak dapat pahala Syukur wajib tadi Dia telah melakukan ke arah maksiat Maka benda yang sunat Yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah SWT Contoh dalam bad solat maghrib contohnya Solat isya' dan sebagainya Selepas daripada solat maghrib Ada solat sunat Ba'diyah dipanggil dua rakaat Dalam solat maghrib tu contohnya dia terlupa dalam rakaian pertama baca Fatihah. Sampai sudah. Dia tak buat apa sujud sahwi semua sudah. Kemudian dia kata, ah tak apalah. Nanti semayam sunat maghrib nanti aku nak topaklah yang Fatihah tadi dalam rakaian pertama solat sunat. Tak boleh. Yang wajib, mesti dengan benda yang wajib. Itu pun kita makruh Maknanya dalam bak syariat pun kita tahu. Dalam bak syariat, sembahyang pun macam itu kita tahu. Apatah lagi juga dalam bak syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah banyak-banyak sama ada syukur wajib ataupun syukur, -syukur. di atas nikmat nikmat makna dia pemberian kebaikan sebesar-besar setinggi-tinggi nikmat tak ada dah yang paling tinggi nikmat Allah Taala berikan kepada kita semua ada dua nikmat yang paling besar bahkan nikmat ini syarat untuk seseorang masuk ke dalam syurga tak ada nikmat ni tak boleh masuk syurga dan juga nikmat untuk seseorang itu diterima sembahyang dia, puasa dia, haji dia, zakat dia, nikah kahwin dia, sedekah dia dan semua amal ibadah dia kepada Allah, iaitu nikmat Islam dan iman. Kita kena jaga. Sama ada nikmat ini diberikan secara fitrah. yakni mungkin sebab tok nenek moyang kita Islam, ibu bapa kita Islam, kita Islam panggil Islam Bah, baka. Alhamdulillah. Ataupun 2-3 bulan, 2-3 tahun yang lepas dapat nekmat masuk ke dalam agama Islam pun Alhamdulillah. Maknanya Allah Ta'ala telah memilih kita ini untuk diberikan nekmat yang paling besar. Dan bila Allah Ta'ala dah beri nekmat ini, kita kena jaga. Agar apa? Agar tidak terbatal. Kerana jika terbatal, dalam Al-Quran menyebut... fi aasif. Amal ibadah yang mereka lakukan... Adalah seperti mana debu yang tinggi menggunung, kemudian datang ribut taufan. Apa jadi? Balash, orang Arab kata. Tak ada apa-apa langsung. Rugi selama 40, 50, 30 tahun beramal ibadah dengan sebab satu perkara saja dia tidak menjaga iman dia. Akidah dia terbatal, maka terbatal seluruh amal ibadah dia kepada Allah SWT. Sebab itulah, para sahabat Ridwanullahi alaihim Ajmain berhati-hati. Dalam memelihara akan iman. Dan bukannya bila kita menceritakan dalam bahagian-bahagian ridah. Contohlah, kita nak menakutkan umat Islam. Tak, Islam tidak menakutkan umat Islam. Tapi nak jadi kita ni berhati-hati agar tidak tergelincir. Contoh dalam bahagian solat pun kita boleh berhati-hati. Kita tahu perkara yang mensahkan akan solat, iaitu mesti kena ada wudhu. Dan kita belajar perkara yang membatalkan solat. Membatalkan hudud, tersentuh kulit di antara lelaki dan perempuan Yang bukan mahram Ataupun terkeluar angin dan sebagainya Kita berhati-hati dalam sembahyang Agar tak terkeluar angin Kalau keluar angin, ambil air sembahyang semula Sembahyang, kita berhati-hati Dalam ba'akidah, apatah lagi Kita kena berjaga-jaga agar ia tidak terjadi dalam diri kita Keluarga kita dan masyarakat kita. Terutama di akhir-akhir ini, gejala murtad tanpa sedar boleh berlaku kepada umat Islam. Apa mana gejala murtad tanpa sedar? Yang seseorang itu boleh terbatal iman. Sebab dia jahil, tak belajar perkara yang membatalkan iman. Dia terus sembahyang, puasa, nikah, kahwin dan sebagainya. Walhal dia telah terbatal iman dengan sebab perkataan dia. Ataupun perbuatan dia. Ataupun dengan hati dia. Maka sia-sialah semua amal ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab itulah. Dalam masalah iman, dalam masalah akidah, dipanggil sebagai ilmi dini dharuri. Kaedah dia. Semua dah tahu. Yaitu apa? Yaitu semua orang Islam yang mukallaf wajib kena tahu. Tak kisahlah dia title macam mana, status macam mana, kerja macam mana, pangkat macam mana, belajar agama ke tak belajar agama ke, dia mesti tahu dalam baksa iman dan batal iman. Mesti kena tahu Jangan kata, ah, ustaz je tahu tak Selagi mana kamu Sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Kamu, kita semua kena mengetahui Dalam perkara sedemikian Dan nikmat ini Allah Ta'ala Berikan kepada kita, kita kena jaga Sampai bila? Sampai mati Dalam firman Allah Ta'ala menyebut Wa'budu Rabbaka Hatta ya'tiyakal yaqin Dan tetaplah kamu beribadah Dalam Islam Allah Ta'ala kata sampai bila? hatta ya'tiyaka alyaqin sampai kamu mati sebab itulah kita berdoa jangan tak cukup dengan berdoa saja Allahumma ya muqallibal qulub fabdit qulubana ala dinika wa ta'atik ya arhamar rahimin wahai tuhan yang membalik-balikkan hati tetapkanlah hati kami dalam agama kamu ya Allah dan tetapkanlah kami ya Allah dalam melakukan ketaatan kepadamu ya Allah tak cukup dengan berdoa macam kita malam ialah duduk di dalam majlis ilmu Allah. Ilmu sahajalah. Yang boleh membezakan di antara Tuhan dengan makhluk. Membezakan di antara sah dan batil. Membezakan di antara rukun dan juga syarat. Membezakan di antara perkara yang benar dan juga yang batil. Ilmulah. Tetapi ilmu yang benar. Bukan ilmu yang sesat. Sebab ilmu banyak macam jenis. Macam-macam ilmu yang sesat pun ada. Atas nama agama pun boleh menyesatkan orang ini yang perlu kita jaga. Sebab itulah kita kena ada metod. Kita kena ada cara dalam menuntut ilmu Allah, cara kita siapa? Ikut Nabi Muhammad. Suri tauladan yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat, ulama-ulama dan sebagainya. Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Hari ini maknanya kita suai kenallah, kenal. Nak cerita pun tak ada benda sangat. Ah, ha? cumanya fa fa inna al-zikrata tanfa'u al Memperingati di antara kita adalah satu kemanfaatan yang besar dan kita akan membicarakan sebersikit tentang kepentingan majlis ilmu Allah. Begitu juga tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab dan akhir dah ni. Ya nak masuk Syaban dan juga Ramadhan mudah-mudahan kita beroleh kemanfaatan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bawa bekal di hari kiamat nanti. Tu je. Dan syarat nak diterima bekalan kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Dalam satu hadis tentang kepentingan majlis ilmu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan suatu wasiat kepada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al Ghifari. Maknanya kepada kita juga. Rasulullah bersabda kepadanya ya Abazar li an taqdu wa tatallama ayatan min al-Quran khairu laka min mi an tusalli mi'a raka'ah wa li an taqdu wa tatallama baban min al-kitab khairu laka min an tusalli hey hendaklah kamu sentiasa menyibukkan diri kamu cari sibuk bukan lari daripada sibuk Cari sibuk mempelajari ilmu agama, walaupun satu ayat daripada kitab Allah. Pahala dia menyamai seratus rakaat sembahyang sunat. He Abadar hendaklah kamu sentiasa menyebukkan diri kamu. Mempelajari satu bab, satu tajuk daripada kitab Allah. Pahala dia menyamai seribu rakaat sembahyang sunat. Pahala tak nampak, kebajikan tak nampak, rahmat tak nampak, syurga tak nampak. Benda yang tak nampak itulah yang kita pilih yang disebut sebagai dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda fa iza marartum bi jannah farka'u wa jannah ya Rasulullah halaqatul dhikr apabila salah seorang kamu melalui salah satu daripada taman syurga Allah farka'u Rasulullah kata duduk sahabat bertanya apakah itu taman syurga halaqatul dhikr duduk dalam majlis ilmu mengingati Allah subhanahu wa ta'ala atas dunia ni ada dua je taman syurga. Yang pertama berada di sebelah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam berebut-rebut nak pergi sembahyang walaupun dua rakaat di situ. Kerana Rasulullah bersabda barang siapa sembahyang di situ, seolah-olah dia sembahyang dalam syurga. Disebut sebagai raudhah, tempat yang amat kecil orang bergebut nak sembahyang. Dan yang keduanya iaitu kita yang sekarang ini dan mana-mana tempat yang dihidupkan dengan majlis ilmu yang benar. Iaitu disebut sebagai Ra'udatun Min Riyadil Jannah. Apabila ap, a, ada pun, apabila seseorang itu telah meninggal dunia, ada satu lagi taman syurga Allah Subhanahuwataala disebut sebagai Alam Barzakh. Alam Barzakh dia ada dua. Alam Barzakh ni ada dua. Dia panggil Ra'udatun Min Riyadil Jannah, Wahfratun Min Wahfarinna. Satu taman daripada taman syurga Allah yang diberikan perumpamaan oleh Rasulullah. Seluas mata memandang bayang Bayangkan sedang jemaah sekalian Kita hantar sedara mara kita Sahabat handai kita di perkuburan Berapa besar sangatlah liang lahat yang disediakan kepada mayat Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan Raudah min riadil jannah Kepada orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Dengan mereka itu melakukan amal ibadah dalam keadaan ada ilmu Diberikan haruman syurga kita tahu Diberikan nekmat-nekmat bagi mereka di atas dunia melakukan amal ibadah. Contohnya anak-anaknya yang melakukan doa kepada ibu bapaknya sampai itu. Kalau anak-anak berdoa, belum tentu lagi anak-anak kita boleh mendoakan kepada kita. Kalau kita sendiri pun tak ada amal ibadah. Contohnya. Dan yang ketiganya adalah syurga yang hakiki. Iaitu di akhirat Allah SWT. Itulah dia. Raudah di atas dunia ini. Yaitu raudha di masjidin Nabawi dan juga raudha di dalam kubur dan juga syurga yang hakiki yang hanya dihaskan kepada orang Islam sama ada dia Islam yang bertakwa ataupun orang Islam yang melakukan maksiat selagi mana dia mengucap dua kali syahadah walaupun dia melakukan dosa yang besar Allah walaupun dia tidak sempat bertaubat sebelum daripada mati dia walaupun didahulukan dengan ber, apa tu dengan hak Allah Subhanahu wa taala nak dahulukan dia azab dalam neraka dia tetap akan masuk ke dalam syurga sebab dalam hati dia itu ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita kena jaga lidah kita sesama mukmin sesama muslim jangan cepat melatah dalam mengeluarkan satu statement terhadap kita orang Islam yang mana kita ini semua yang telah disatu padukan sejarahnya di pada masa hijrah yang kemuncaknya Rasulullah telah menyatukan kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj di Madinatul Munawarah mereka ni bergaduh sejak zaman tok nenek moyang dia lagi. Bergaduh berbunuh-bunuh tapi Rasulullah datang. Rasulullah menyatu padukan mereka ini di atas dasar beriman Islam je. Sebab Islam sebab iman tak bergaduh. Letih Rasulullah hijrah. Letih Rasulullah menyatu padukan mereka. Letih Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Yang mereka itu macam anak beranak dah. Macam sedara mara dah. Tiba-tiba umat Islam, umat Nabi Muhammad boleh bergaduh pula contohnya. Kita tengok realiti di Malaysia lah. Ha? Orang Melayu, orang Islam bergaduh sesama sendiri. Subhanallah. Lebih teruk daripada bergaduh dengan orang kafir yang menentang kita contohnya. Ini yang perlu kita lihat, perlu kita kaji, perlu kita kenang kembali. Ya, kalau kita sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada sabda Rasulullah tadi. Bahkan siapa yang mempelajari satu bab saja daripada Kitabullah, pahala dia menyamai seribu rakaat sembahyang sunnah. Sembah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaki yang lain. Rasulullah bersabda man kharaja. Tadi hadis pertama, hadis kedua. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabi hatta yarjia. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia, daripada mana-mana tempat. Dengan syarat ikhlas kerana Allah. Keluar menuntut ilmu dalam keadaan ikhlas. Bila sebut ikhlas dalam menuntut ilmu, Imam Al-Bayhaqi menafsirkan akan hadis ini dengan hadis yang lain. Bagi menyatakan bahawa orang yang menuntut ilmu macam saya dan sidang jemaah sekalian. Tidak boleh ada tiga sifat. Kalau ada tiga sifat ini, maknanya orang itu tak ikhlas. Kembali pada hadis tadi. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu dalam keadaan ikhlas. Yang ini, tak ada tiga sifat ini. Apa dalam tiga sifat ini? Rasulullah bersabda. Barang... <tuh> Jangan kamu menuntut ilmu agama tujuan dia tujuan dia adalah untuk menjatuhkan ulama-ulama yang benar. Ulama yang sesat kejatuhkan. Ulama-ulama ular ula dalam semak kalau ni Sabah kita. Enggak, bukan ulama pun kadang-kadang. Ha, kalau tujuan kita nak belajar nak menjatuhkan ulama-ulama yang benar, maka orang ini tak ikhlas disebut. Yang kedua, <Sess> <Sess> walalimaru bihis sufaha Jangan kamu belajar ilmu agama untuk menghina orang-orang yang jahil. Orang-orang yang tak mengetahui. Mungkin contohnya adalah jiran kita tu tak dapat datang mana-mana majlis ilmu. Kita yang datang ni ah dapat sikit-sikit ilmu. Aa, siap lah balik nanti kena dah. Rodong. Kawan saya nanti nak tanya-tanya. tanya Tujuan dia nak tanya, nak, nak, nak menghina kawan dia ni yang tak tahu. Bukan itu cara dia. Cara dia adalah kita mengajar balik pada dia. Tapi nak mengajar macam mana dia sendiri pun tak faham. Padahal Rasulullah sebut kaedah dia baliru anni walau ayat sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Bukan kita tujuan nak belajar ilmu agama menghina orang-orang yang jahil. Lainlah kalau yang jenis orang tak nak selalu pergi majlis ilmu tu kena memang kena marah. Yang ketiga walat tasrifu wujuhannasi ilaikum. Jangan kamu belajar ilmu agama untuk disanjung, untuk bagi title ustaz, tok guru. Ustazah, kiai, kalau bahasa Indonesia-nya. Fa ala Barang siapa yang ada salah satu sifat sedemikian, walaupun menuntut ilmu agama. Ataupun ada ketiga-tiganya sekali, Allah Ta'ala berhak mendahulukan azab dalam neraka. Kemudian baru masuk dalam syurga tanah. Jadi, kembali kepada hadis yang ditiruakan oleh Al-Bayhaqi tadi. Barang siapa yang keluar dalam keadaan ikhlas. yakni tak ada tiga sifat tersebut. Dalam menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi sabi Orang ini adalah orang yang berjihad pada jalan Allah. Sehingga bila? Hatta yarji'ah. Sehingga dia pulang semula ke rumah dia. Jihad dalam Islam, secara asasnya macam syukur tadi. Yang diberitahu oleh ulama-ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Ada dua. Yang pertama disebut sebagai jihadu bis silah. Jihad dengan mengangkat senjata menentang orang-orang kafir yang menentang kita dengan senjata. Di Malaysia tak boleh angkat senjata. Walaupun ada orang kafir yang mungkin jiran sebelah rumah kita tu, pagi-pagi dia menyembah selain daripada Allah. Dia syirik tu. Dia kafir tu. Kita ambil pisau, kita puk, tikam. Dia sebab dia kufur. Tak boleh. Sebab apa? Sebab disebut sebagai kafir zimmi. Kafir yang dipelihara. Yang terpelihara. Adapun contohnya di Palestine. Yang mana orang Islam diserang oleh orang-orang kafir dengan senjata. Dengan syarat orang Islam juga mempertahankan Islam dengan senjata. Untuk menegakkan kalimah Allah. Maka orang ini disebut orang yang berjihad pada jalan Allah. Dan yang keduanya... Yang pertama jihad dengan senjata Dan yang keduanya disebut jihad bil bayan Jihad dengan ilmu Level dia sama, peringkat dia sama Taklim, wa ta'allum, belajar dan juga mengajar Seminggu lepas Ataupun 4, 3, 4 hari yang lepas Keluar dalam paper Orang yang bawa nama Islam Kumpulan JI contohnya Orang dah takut dah Orang-orang kafir nak duduk sebelah orang Islam takut tak, eh ada bom ni. Padahal kita nak berdakwah sebab kerja meletupkan bom. Di JW Marriott, di Bali. Dilakukan atas nama Islam. Ada tiga, empat orang-orang kafir mati, betul. Tapi yang lebih ramai mati adalah perempuan-perempuan tua, orang-orang Islam yang mati. Kita tak rada Islam tidak menerima keganasan. Di negeri sembilan, ma'had iktiba' sunnah atas nama sunnah tu yang membawa fahaman-fahaman sedemikian mereka membawa fahaman tashbih golongan al wahhabiyah mereka menggunakan nama ahli sunnah wal jamaah juga tapi orang Islam kita ini telah dimomokkan oleh orang kafir takut dah orang Islam nak duduk dekat orang, ka orang kafir nak duduk dekat orang Islam sebab ada bom semua orang ni ada bom bagi dia meletup kita nak dakwah macam mana kalau Islam itu dilihat daripada sudut keganasan semata-mata tak sebab jihad yang kita sebut tadi jihad dengan senjata iaitu bagi mereka nak berjuang pergi ke Palestin. Nah, Baru-baru ni ada kerajaan pergi pula hantar. Ha, hantar bantuan. Sahabat-sahabat kita pun ada pergi juga. Ha, menghantar bantuan bagi Palestin tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan yang keduanya tadi adalah jihad dengan ilmu. Sebagaimana sedang jemaah pun telah mengetahui bahawa pahala, kebajikan, rahmat yang paling-paling tinggi, paling besar Allah Ta'ala beri kepada hamba dia. Yang paling besar sekali, level yang pertama sekali Nabi dulu. Nak beritahu orang menuntut ilmu dengan Nabi. Dia. Orang yang berjihad dengan Nabi. Dia. Nabi Muhammad contohnya. Dia semayang lima waktu macam kita. Baca fatihah macam kita, rokok macam kita, sujud macam kita. Tapi pahala tak boleh nak challenge Nabi Muhammad SAW. Itu perangkat yang pertama. Dan selepas perangkat Nabi ini, pahala dan ganjaran yang tak nampak ini, diberikan kepada orang yang berjihad pada jalan Allah SWT. Besar sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala SWT. Sehendirakan dalam hadis Dewa Ibn Hibban, suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, Lalu dia mendapati ada dua kelompok sahabatnya Satu kelompok sahabat sedang berzikir La ilaha illallah Satu kelompok lagi sedang menuntut ilmu Allah Lalu Rasulullah pergi kepada majlis ilmu Allah Dan Rasulullah bersabda Kilal majlisaini khair Walakin hadha afdal Kedua-dua majlis ini majlis baik Tapi majlis ini adalah majlis yang paling baik Rasulullah yang maksum Rasulullah yang tak ada dosa Confirm hari kiamat nanti dibangkitkan. Terus masuk syurga dengan terlebih dahulu. Tunggu nak bagi syafaat kepada umat dia. Pun di atas dunia dulu masa dia hidup. 60 tahun lebih tu yang Rasulullah hidup. Disuruh selalu oleh Allah agar mencintai ilmu Allah. Agar mendambakan. Agar merindui selalu wahyu daripada Allah SWT. Allah taala berfirman kepada Nabi Muhammad. Rabbi Zidni Katakanlah, hey Muhammad Tambahkanlah ilmu, tambahkanlah ilmu tambahkanlah ilmu. Kita ni siapa? Insan, pelupa Macam biskut, kids more Sekejap ada, sekejap tak ada Sekejap buat baik, sekejap buat jahat Memang tak dinafikan Apatah lagi berhajat dengan ilmu Nabi Muhammad bila tak dapat wahyu je, dia gelisah Tak dapat ilmu pun gelisah Kita ni gelisah ke? Gelisah lari pada majlis ilmu mungkin ada Bukan tempat sini lah, tempat lain gelisah sikit ni sekejap aja saya ni pun tak lama tapi dah <coughs> saudara mano kata tak ada bagi tahu pemasa kat saya saya panjanglah permit selalunya sebelum 12 dah aja Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian banyak ayat-ayat al-Quran menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Diangkatkan darjat, tak nampak darjat Darjat, pangkat Di kalangan kamu, orang beriman Yang mana? Yang diberikan ilmu pengetahuan Darjat, pangkat, tak nampak Atas dunia ni nampak Ada YB, ada MB, ada PM, ada Adun, ada tu Wakil Ada Dan itulah orang kejar Tak kisah, kejar untuk kebaikan Tetapi darjat kita dengan Allah Adalah macam mana? Iaitu dengan menuntut ilmu Allah SWT. Sehingga kan kalau orang itu dah mati pun, dah meninggal pun, dihantar ke perkuburan. Jenazah dia dihantar perkuburan masih lagi tu imam ustaz ajaw lagi ilmu kepada orang yang dah mati. Dia panggil amalan kita adalah tal talqin dan diingatkan kepada orang yang masih hidup apabila datang kepada kamu nanti malaikat muka dan akhir, bertanya siapa Tuhan kamu, maka jawablah Allah siapa Nabi kamu, maka jawablah Muhammad, apa kiblat kamu maka jawablah Kaabah, apa panduan kamu, maka jawablah Quran dan Sunnah tapi yang boleh jawab adalah amalan bukan hafalan, kalau macam tu orang Kristian yang konon-kononnya yang di Malaysia ni, nak mengaku nak mengambil nama Allah sebagai Tuhan mereka tu, dia boleh jawab sebab itulah pihak Jakim contohnya. Bertindak keras terhadap golongan ataupun orang-orang Kristian nak menggunakan kalimah Allah bagi nama Tuhan mereka. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, kalau mereka itu nak mengaku Allah sebagai Tuhan mereka, okey boleh. Dengan syarat kamu kena beriman kepada Nabi Muhammad. Dengan syarat kamu kena menolak prinsip trinity yang kamu pegang. Tiga roh Allah anak Allah kudus Allah tapi kamu tak nak bila kamu tak nak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad s.a.w maka bagaimana kamu nak mendakwa Tuhan kamu adalah Allah tapi yang mendukacitakan kita sedang jemaah sekalian ada segelintir mereka yang ada title ada pangkat kata tak apalah gunalah nama Allah tak kisah orang kafir nak guna nama Allah dulu pun orang guna nama Allah dah orang Arab jahiliah orang Arab dulu dia guna Allah nama Allah dengan dia tidak beriman dan tak percaya dan tak tahu pun Allah. Itu adalah lafzul jalalah. Terjadi di Indonesia sampai sekarang ini. Bila di, diberikan kelonggaran seumpama itu. Di Indonesia terjadi gereja-gereja yang ada salib. Atas itu ditulis A-L-L-A-H. Alif Lam Lam Ha. Masyarakat kita dah... Memang semakin jahil dalam bad mengenai Allah. Oh, itu lafaz Allah. Bolehlah kita masuk. Masuk. Masuk. Sama Tuhan kamu Allah. Tuhan aku Allah. Kita tak redha orang mempermain-mainkan nama Allah. Kita tak redha. Dan kita tak nak isu ini dipolitikkan. Nah, itu kita nak beritahu. Agama ini adalah hak. Agama ini Allah milik Allah SWT. Dan kita nak menjaga kemurnian Islam. Dan ulama-ulama' Cendia kawan, cendia kawan melihat beberapa faktor. Sebab apa? Andai kata, pendayah Kristian berjumpa dengan remaja kita yang tak kenal akan sifat Allah. Andai kata dibenarkan nama Allah. Berjumpa. Okay. Orang Kristian kata, Tuhan kamu Allah. Tuhan kami pun Allah. Apa beza? Agama satu lah kalau macam tu. Dah Allah, Allah. Kamu tahu dah sifat Tuhan kamu Allah. Tak tahu? Memang tak belajar. Kami tahu, bersifat Triniti, roh, anak Allah, kudus Allah. Oh, kalau orang muda ni kata, oh macam tu. Oh saja mana ragu-ragu, terbatal iman dia. Sebab mengatakan Allah itu bersifat beranak. Padahal kita beriman, Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِذْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَانْ أَحَدْ dan memang orang Yahudi dan orang Nasrani memang dia nak menggunakan nama Allah sebagai Tuhan mereka sebab disebut dalam Al-Quran tetapi dengan menisbahkan Allah sebagai bapa dia dalam Al-Quran menyebut waqalatil yahuduwannasara nahnu abnaullah wa ahibba'u uh. telah berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kami adalah anak-anak Allah Eh, dia beriman tak bila dia sebut anak-anak Allah? Beriman apa kamu kata Allah sebagai bapa kamu? Adakah dengan menyebut Allah sahaja dia telah beriman? Dalam masa yang sama dia mengatakan dia anak kepada Allah, tak beriman. Sebab itulah kita beriman kepada Allah yang bersifat ahad. As-samad, yang tidak beranak, yang maha kaya. Lam yalid wa lam yulad. Dan semuanya ini perlu kepada pemahaman tentang nama Allah. Yang disebut oleh imam kita dalam masalah aqidah Imam Abdul Hassan Al-Ash'ari. Allah alamun lithatil muqaddas al mustahiq li nihayati ta'zim. Itu dia. Allah satu kata nama khas. Yang tak boleh mana-mana orang nak pinjam nama itu. Nak bubuh juga kepada nama orang, kena sebut Abdullah contohnya. Satu nama kata nama khas. Yang menunjukkan rasa rendah diri dan kehinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang boleh menjawab adalah amalan kita dalam bab mengenai Allah. Dan bila sebut dalam bahasa Arab, Bila sebut amalan, Tak semestinya melalui fizikal semata-mata bila sebut amalan. Bahasa Melayu ni bila sebut amalan, Dia banyak fizikal, lidah dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Arab, Bila sebut amalan, Dia ada hubung kait dengan jas, roh, jasmani, dan juga rohani. Rohani juga disebut amalan rohani. Sebab itulah kita kena menjaga. akan Iman kita, akidah kita dengan apa? Dengan ilmu yang mantap kita kepada Allah SWT. Buka minda saya, saya buka minda saya. Dan sedang jemaah sekalian. Bahawa kebenaran itu pasti akan terjadi. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan banyak ayat Al-Quran, hadis-hadis. Yang mengajak kita agar menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila disebut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang paling besar, kita nak kira paling besar je. Sebab manusia ni semua nak yang the best. Kalau nak rumah yang paling baik, nak kereta yang paling baik, nak suami yang paling baik, nak isteri yang paling baik, nak anak yang paling baik, nak ilmu pun yang paling baik. Dan ilmu yang paling baik, tak ada dah yang paling baik. Adalah ilmu. Bahkan ilmu ini syarat nak diterima sembahyang dia, puasa dia Dan semua amal ibadah dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengar azan bunyi sini tak? Akidah secara ringkasnya Iaitu maksud kontrak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ikatan simpulan yang mati Cik dan jemaah semua dah tahu ni Benda ni sejak daripada kita Mula-mula balik dah tahu dah benda ni Tapi kita nak ulang, ingat Akidah kita ni semua mengikut akidah apa? Akidatun Ahli Sunnah. Itu selalu kita sebut. Akidah pegangan. Ahli para. Sunnah Nabi. Akidah para Nabi. Maknanya pegangan kita mengikut akidah Nabi Allah Adam sehinggalah Nabi Muhammad. Kerana akidah tidak pernah langsung berbeza. Sejak daripada Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad, agama Islam, Tuhan Allah tidak menyengutuhkan Allah SWT. Itu asas daripada yang disebut sebagai pegangan para nabi. Adapun syariat sahaja memang berubah. Syariat daripada satu nabi kepada satu nabi sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tak ada nabi dah selepas daripada itu syariat dah komplit Contohnya syariat yang berubah-ubah. Pada zaman Nabi Nabi Adam alaihissalam, Sayyidah Hawwa isteri Nabi Allah Adam melahirkan anak sebanyak 39 kali. Beranak 39 kali kalau bahasa kita mudah. Beranak tu 39 kali. Dahlah 39 kali. Setiap kelahiran yang pertama tu, kedua sampai 39 kali semua kembar. Oh, senang betul ya. Orang nak dapat anak pun susah, -susah zaman sekarang ni. Kembar dah. Dahlah kembar. Kembar laki perempuan. Laki perempuan, laki perempuan. laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, Sampai 39. Sehinggalah yang ke-40 barulah tidak ada. Gembara. Nabi Syedh alaihissalam. Nabi Syedh alaihissalam yang termasuk dalam 124 ribu para Nabi. Nak bagi beritahu daripada sudut syariatnya, perut pertama yang dilahirkan oleh Sayyidah Hawa ha? laki-perempuan dengan perut yang kedua yang dilahirkan oleh beliau laki-perempuan ada Qabil Habil Ilqamah cerita tu bila dia besar dia boleh berkahwin. Kahwin adik-beradik tu. Tapi syariat Nabi Muhammad adalah diharamkan tak boleh kahwin adik-beradik daripada Ibu yang satu. Syariat berbeza. Sebab mengikut fitrahnya kalau tak kahwin, tak adalah kita. Kemudian pula, syariat yang sebelum daripada Nabi Muhammad yang dikatakan berbeza. Dalam bak murtad, contohnya. Orang yang murtad keluar daripada agama Islam. Pada zaman Nabi Allah Musa AS. Dalam Quran ada sebut dalam Tafsir Al-Tabari dan juga Al-Jalalain turut menafsirkan ayat ini. Umat Nabi Allah Musa AS yang jatuh murtad, yang keluar daripada agama Islam. Kemudian dia nak kembali semula. Insaf lah. Kembali, nak masuk ke dalam agama Islam semula. Maka dia akan beriman semula kepada Allah. Beriman kepada Nabi Musa. Tetapi mereka selepas itu membunuh diri mereka sendiri. Adakah zalim? Tak. Syariat memang macam tu. Dalam Al-Quran sebut, وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَ Ketika mana dikatakan kepada Nabi Allah Musa AS, kepada umat dia yang jatuh murtad, yang ingin kembali kepada Islam, maka mereka beriman semula kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Musa dan meninggalkan kekufuran tersebut, anfusakum, dan mereka membunuh diri mereka sendiri. Dalam tafsir menyebut caranya, kalau ramai sangat dah jatuh murtad kemudian kembali kepada Islam, mereka duduk dalam bilik yang gelap, masing-masing pegang pedang dia tusuk masing-masing nak masing-masing di sesama di, dia nak bunuh diri sendiri tak tergamak tapi syariat Nabi Muhammad lain kalau orang itu murtad kembali kepada Islam maka cukup dia mengucap dua kalimah syahadah dan tidak berazam untuk kembali kepada kekufuran dan meninggalkan kekufuran tersebut maka dia digelar sebagai seorang yang mukmin yang baru dan tak perlu untuk membunuh diri azat okay. ke bunyi oh, awas sikit bunyi ni ya syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada masalah solat juga umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad mereka nak solat mereka berwudu dengan air tapi kalau tak ada air tak perlu berwudu dah dan tak perlu solat sebahagian daripada umat sebelum Nabi Muhammad tapi syariat Nabi Muhammad lain kalau tak ada air cari sampai jumpa kalau tak jumpa barulah bertayamum dengan debu Syariat berbeza. Akidah ni yang tak pernah berbeza, inilah yang kita pertahankan. Yang kita nak jaga. Tak ada tokoh tambahnya lagi dah. Dan inilah perkara asas dalam nak menerima seluruh amal ibadah kita kepada Allah. Itu disebut akidah para Nabi secara ringkasnya. Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Jama'ah apa dia? Dalam hadis diwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil jemaah wajib kamu bersama dengan jamaah Islam Jamaah Islam bukan setakat guna nama Islam saja tak bukan semata-mata itu saja tapi mengikut metod nabi dan juga sahabat dan pegangan kita di Malaysia ni contoh di Malaysia cukup yang ada 70% daripada masyarakat kita di Malaysia ini 70% adalah orang Islam dan daripada 70% itu 99% kita orang Islam di Malaysia ini semuanya ahli sunnah wal jamaah. Satu 1% je tertolak. Mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, syiah, ayah pen rasul Melayu, qadiani, ah ha, itu yang terkeluar daripada ahli sunnah. Dia mengaku Islam tak? Mengaku. Tapi adakah dia itu beriman tak mengaku sebagai rasul? Mac apa cerita? Syiah, apa cerita? Sehingga Sehinggakan Walayyadzubillah mengatakan dalam fahaman mereka Bahawa Nabi Allah Ta'ala itu tersalah menurunkan wahyu Patutnya kepada Sayyidina Ali bukan kepada Nabi Muhammad Kita nak kata dia ini walaupun kata Allah Dia itu beriman Tak Ini perkara yang berkaitan dengan pegangan kita Berpegang dengan jamaah Iaitu yang dimasukkan jamaah Iaitu berpegang dengan pegangan majoriti umat Islam Dah cukup 99% kita ni Semuanya ahli sunnah wal jamaah dan telah berjaya. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah jangan kamu berpecah belah. Fa'inna inna syaitana ma'al wahid kerana syaitan akan bersama dengan orang yang duduk seorang tak nak bersama dengan jamaah. Wa huwa minal ithnaini ab'ad kalau duduk lebih daripada dua orang syaitan lari jauh. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Bahkan siapa nak selamat untuk masuk ke dalam syurga Allah maka wajib dia bersama dengan jamaah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah jamaah ini yang dimasukkan muhayyar Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikut akidah dan juga akidah aku dan juga akidah sahabat sahabat aku. Ini dia nama dia yang ini mengikut akidah aku dan akidah sahabat sahabat. Sedang jamaah ikhwanul mu'minin sekalian. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah secara ringkas saja Yang boleh saya kongsi bersama dan kita ulang kaji Kita dah tahu dah ahli sunnah wal jamaah ni Tapi kita kena tahu Kita kena ulang selalu dalam diri kita, keluarga kita Agar kita ini bukan setakat mendapik dada Mengatakan aku ahli sunnah wal jamaah Tetapi kita mengetahui apa isi yang sebenarnya Daripada ahli sunnah wal jamaah itu sendiri Sebab itulah Al Sheikh Murtada Al Zabidi ketika mensyarahkan satu kitab yang masyhur di kalangan kita iaitu Ihya Ulumuddin menyatakan syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin menyatakan idza utliqa ahli sunnah wal jamaah humul asha'irah wal ma turidiyah bila dikatakan siapa ahli sunnah wal jamaah maka dia itu digelar sebagai Asya'irah As dan Al-Maturidiyah. Saya nak kongsi pengalaman dengan Sidang Jemaah sekalian. Dululah, mula-mula sekali masa saya balik belajar. Saya ada mengajar satu masjid. Sidang Jemaah sekalian semua dah tahu Asya'irah. As Semuanya saya nak cerita, saya mengajar satu masjid tu, saya cerita bahawa pegangan kita Sidang Jemaah sekalian adalah Ahli Sunnah Wal-Jemaah Al-Asya'irah. Ada seorang pakaian serbang musuh. Dia kata, dia pun bangkit. Dia kata, Ustaz. Depan ni ustaz, saya jadi pengikut setia ustaz lah, Sebab ustaz mengagungkan abu ya saya. Saya kata itu arkam, asyari arkam. Kamu jangan tertukar. Ada orang masih tak kenal dalam imam masalah akidah. Imam kita dalam syafi dalam masalah fiqah ada imam syafi'i. Rahimahullah. Imam kita dalam akidah iaitu imam Abul Hassan Ali bin Ismail. Saya kata-kata Imam Abul Hassan Ali bin Ismail. Al-Ash'ari yang wafat pada Tahun 324 Hijriah lagi, lama dah Cicit kepada Abu Musa Al-Ash'ari dan dia Inilah di antara apa yang Kita belajar sampai hari ini Belajar apa? Sifat 20, dialah yang susun Dia kata Dialah yang susun Siapa yang mudah nak kenal Allah? Kita Alhamdulillah Sebab ketika itu dia berhadapan Dengan golongan Mu'tazila Golongan Qadariah yang sekarang ni pun ada. Golongan khawarij. Yang suka mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar. Golongan mu'tazilah. Yang mana hanya mengambil logik akal semata-mata. Maka inilah yang perlu kita faham. Dan kita ingat kembali. Bahawa pegangan kita adalah berpegang dengan. Sebagaimana yang disebut dalam syarah kita. ulumuddin Bila disebut siapa ahli sunnah wal jama'ah. Humul asya'irah wal maturidiyah. Merujuk kepada Iaitu Imam Abdul Hassan Ali bin Ismail Al-Ash'ari. Dan dia bukan membawa akidah baru tak. Dia tetap membawa akidah yang tak pernah berubah. Cuma ketika itu zaman dia, orang begitu teruk. Orang dah jadi bahaya dah dan sebagainya. Timbunya fahaman-fahaman yang sesat. Secara ringkasnya, bahawa Imam Abdul Hassan Al-Ash'ari ini disebut akan kehebatan dia itu di dalam Al-Quran. Yaitu Abu Musa Al-Ash'ari nak akan datang nanti saya akan syarakan sebab benda ni agak panjang. Cuma cara ringkasnya dalam surah Ma'idah ayat 54. Ketika mana turunnya ayat ini. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Berkasih sayang sesama orang mu'min. Tak bergaduh, tak berbunuh, tak bertumbuk. Dan berlaku tegas terhadap orang-orang kafir. Berjihad pada jalan Allah dalam surah Ma'idah ayat 54. Dalam tafsir At tabari menyatakan, menafsirkan ketika mana turunnya ayat ini. Ada bersama Rasulullah seorang sahabat bernama Abu Musa al Ashari. Fadzar bayarahu al lahri Abu Musa, fakalalahu hom kaumun haza. Maka Rasulullah menepuk bahu Abu Musa al Ashari dan mengatakan mereka itu dalam ayat ni tadi adalah pengikut Abu Musa al Ashari Kitalah. Dan Imam Abdul Hasan al Ashari berdakwah di sebelah negara-negara Arab di Mesir. Di Lubnan, di Jordan, di Iraq dan sebagainya. Dan dia menyebarkan akan aqidah. Iaitu aqidah para Nabi. Terutamanya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis diwayat Bukhari ni. Bukhari pula. Bagaimana golongan Al-Ash'ariyun. Golongan apa tu. Puak Grabok Abu Musa Al-Ash'ari. Dia ha, mudah Puak Grabok mana suku Sakat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa tu dia tuk kepada. Tuk moyang. Kepada abul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari. Bagaimana puak grabah Abu Musa Al-Ash'ari datang kepada Rasulullah, ramai datang. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka. Ana minhum wahum minni. Aku daripada mereka dan mereka adalah daripada aku. Mufti Alil Jum'ah, mufti Mesir sekarang ini. Menulis dalam kitabnya Al-Bayan Lima Yash'ulul Azhan. Menafsirkan akan hadis ini menunjukkan bahawa Akidah As-Sya'irah adalah akidah Nabi Akidah Nabi adalah akidah As-Sya'irah Akidah As-Sya'irah adalah akidah Nabi Akidah Nabi adalah akidah As-Sya'irah Cuma nama saja Sebab ia dibawa oleh Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari Dan isi dia itu tidak ada perbezaan langsung Sebab akidah itu tidak ada perbezaan Dan Imam Al-Maturidi Tadi kedua tadi siapa? Imam Al-Maturidi Imam Al Maturidi namanya Muhammad bin Mahmud bin Mahmud Al Maturidi As Samarqandi. Dia ini berdakwah di sebelah Nahrawan. Nahrawan ni di sebelah Parsi, Pakistan, India dan sebagainya. Kedua-dua dan hidup sezaman dengan Abu Musa Abdul Hasan Ali bin Ismail Al ashari ini yang wafat pada tahun 333 Hijrah dekat je waktu dia. Cuma dia wafat lewat sikit je 2 3 tahun. Dan dia berdakwah di sebelah sana dan berdakwahnya dengan membawa aqidah ahli sunnah wal-jamaah. Sehinggalah dibukukan sehingga sekarang ini pengajian kitab-kitab yang kita belajar. Antaranya untuk kita ulang kaji, kita ingat kembali adalah sifat 20. Itu disusun oleh ulama yang agung ini dan dipahas dipelajari, mendalam ha, oleh kita umat Islam. Walaupun ada golongan Al-Wahabi kita cakap tuan-tuan. Dia marah belajar sifat 20. Bapak benda belajar sifat 20? Bida'ah. Tak ada. Nabi tak buat. Falasifah Yunaniyah dan sebagainya. Eh. Wujud tu sifat Allah. Kidam tu sifat Allah. Dan kita pun tidak membataskan 20 semata-mata sifat Allah. Bahkan lebih banyak daripada itu. Itu adalah asas untuk mengenal Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita pun tahu. Sebab mereka itu terkesan dengan fahaman-fahaman yang terkeluar daripada landasan Ahli Sunnah wal jamaah. Di antaranya... Selain daripada mempelajari sifat 20 Allah subhanahu wa ta'ala, ini akidah ni kita ni. Akidah tuk nenek, nenek moyang kita yang betul. Akidah. Yang mana kalau kita di Malaysia ini, Islam masuk ke tanah Melayu ini kita pun belajar bahawa melalui pedagang-pedagang dan juga pendakwah-pendakwah daripada negara Arab. Yang masuk ada kata melalui Melaka, ada yang kata masuk melalui Terengganu, tak apalah. Yang penting mereka datang daripada negara Arab. Maknanya apa? Membawa akidah al-asyairah. Dan di Malaysia kita ini, yang 99% tadi adalah ahli sunnah wal jama'ah al-asyairah yang mensucikan Allah. Antara lainnya, mensucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Antaranya beriman bahawa Allahumma wujudun bila makan. Allah ada tanpa bertempat. Allah bukan duduk di atas langit. Golongan musyabihah kata Allah Ta'ala duduk berada di atas langit, di atas aras dan sebagainya. Ingat, orang Yahudi dalam kitab mereka Safar Muluk. Nama kitab orang Yahudi. Dia mengatakan, Tuhan kami duduk di atas langit. Maknanya bertempat. Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, bukan di belakang. Karena semuanya itu melazimi akan jirim. Dan itu adalah makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyamai akan makhluk itu sendiri. Ini nak tiba pula ni 10 kedengaran juga kadang-kadang golongan ini mengambil kesempatan golongan ini dah pakai serban dah sidang jemaah sekalian dah ada title ulama dan sebagainya sekarang ni mereka mengatakan Tuhan turun daripada langit kepada langit dunia daripada langit ke atas turun kepada langit ke dunia sehingga rapat kepada hamba dia kata turun betul Allah Taala itu turun betul sifat dia turun naik itu sifat makhluk inna rabbana yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya memang ada hadis yang sahih Secara zahirnya menterjemah seteknya Tuhan turun ke langit maksud dia Imam Ahmad Hambal yang mengasaskan mazhab Hambali terus mensyarahkan iaitu yang dimaksudkan Allah memerintahkan malaikat turun ke dunia tengok mana hambanya nak minta kepada Allah maka Allah taala memustajabkan doanya bukan makna Allah taala duduk di atas langit berada di atas langit kita menadah tangan ke langit iaitu qiblatud du'a fis sama qiblat langit qiblat doa Allah di langit Sebagaimana kita sembahyang, kita mengadap kepada Kaabah. Bukan Allah Ta'ala di Kaabah, bukan Allah Ta'ala di atas. Ini akidah al-asyairah, ahli sunnah wal-jama'ah yang tidak menyutuhkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Dan tak boleh nak kata, lepas tu macam mana adanya Allah? Kalau wujudnya tak apa-apa tempat, itulah Allah yang tak sama dengan makhluk. Dalam Al-Quran menyebut, Laisa Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu makhluk pun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Al Baihaqi dan juga Ibnul Jarud, Rasulullah cakap sendiri, "Kaan Allah wa lam shay'un ghairu." Adalah Allah dan tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah. Tempat bersama dengan makhluk. Kita bertempat duduk di atas bumi. Maskanul malaikah fis sama', tempat tinggal malaikat adalah di langit. Langit adalah tempat malaikat. Kalau kata duduk di atas langit, maknanya duduk bersama malaikat. Kemudian pula kita ada mengatakan kita mengatakan pula daripada kata Saidina Abu Bakar tadi akidah nabi akidah sahabat Saidina Abu Bakar mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Asy-Syeikh Badruddin Zarkashi ulama yang agung dalam kitabnya Tashnif Al-Masami apa yang dikatakan oleh Saidina Abu Bakar Al-ajzu an darakal idrak idrak wal bahth an zatihi kufrun wa isyrak ini akidah sahabat lemah dalam memikirkan tentang Allah itu iman وَالْبَحْثُ أَنْ ذَاتِهِ كُفْرٌ وَإِشْرَاكُنٌ Cari lagi akan zat Allah akan mengundang kepada kekufuran dan syirik. Sebab apa? ذَاتُ اللَّهَ حَقِيقَةُ اللَّهَ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّهُ Sebab zat Allah, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Tiada siapa yang mengetahuinya kecuali Allah. Contoh, mendengar. Bila kita belajar sifat 20 Allah Ta'ala, ada sifat Allah mendengar. Tanpa telinga, tanpa gegendang, tanpa kepala, tanpa... tanpa telinga. Boleh kita gambarkan lagi tak? Mendengarnya Allah Ta'ala dengan tanpa alat. Memang kita tak boleh nak gambarkan. Tapi kita beriman. Allah Ta'ala mendengar tanpa berhajat kepada jisim. Allah Ta'ala melihat tanpa mata, tanpa kepala, tanpa anak mata dan sebagainya. Boleh kita gambarkan lagi? Memang tak boleh nak gambar dah. Sebab yang kita fikir bila melihat, memang dengan mata. Tapi Allah Ta'ala bersifat melihat. Dan kita beriman. Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat Yang tak sama dengan makhluk Allah Makhluk yang ciptaannya Begitu juga dengan ada Adanya manusia berjisim Berjirim Bertempat Duduk di atas bumi Jin duduk di atas bumi Malaikat bertempat duduk di atas langit Allah ta'ala wujudnya tanpa bertempat Sebab itu kita beriman Allah ta'ala itu wujud tanpa bertempat Sebab itulah Manusia contohnya Zat dia, zat. Allah Ta'ala tadi kita sebut Zat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala saja yang tahu Manusia, zat dia menumpang pada jisim Kalau sakit badan Pusing sana, pusing sini, pusing sana Macam lah tu Maknanya letih, kuat kerja sangatlah tu Tak makan vitamin tu, kena makan vitamin tu Letih sangat Nampak? Maknanya, zat tu menumpang kepada jisim Ibu-ibu ataupun bapa-bapa orang ha, ibu-ibu bapa-bapa pula. Kalau pergi dekat pasar Selayang, dekat sangat Selayang, kita sendiri Selayang. Kalau tengok sayur yang sepatutnya sawi warna hijau, kalau warna kuning berulat tak payah belilah, ya eh, Sebab apa? Sebab tak ada zat. Buat apa nak beli? Zat tu menumpang kepada jisim makhluk tu. Zat Allah, Allah Taala dah kata, Allah Taala sajid yang tahu, cukup kamu beriman Allah ada tak sama dengan makhluk, wujudnya tanpa bertempat, jangan kamu menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dibawa oleh akidah ahli sunnah wal jamaah akidah para nabi sahabat-sahabat ridwanullah -sahabat, alaihim ajmain sehingga kekal kepada ulama-ulama kita ini tak boleh nak mengatakan Allah taala duduk atas langit yang layak padanya tak layak duduk tu sendiri tak layak ada orang subhanallah kita tidak redha orang menghina Allah subhanahu wa dia, dia dia bercakap Allah duduk dalam bahasa Kelantan. Allah duduk sila lendik atas arash. A'udzubillah. Sila lendik ni maksudnya kalau orang Kelantan tahulah. Ada orang Kelantan sini. Sila lendik ni sila duduk hormat. Betul. Sila lendik deh. Sila hormat. Allah duduk sila lendik atas arash. Dia kata. A'udzubillah. Tapi jangan duduk geger dia kata. Nanti orang marah dia. Kata. Termaktub dalam kitab mereka. Kita kena ambil keadaan. Bahawa duduk itu adalah sifat manusia dan juga binatang. satu. 99 nama Allah, satu pun tidak disebut duduk. 30 juzud dalam Al-Quran, satu pun tidak disebut sebagai duduk. Ataupun jalis, julusun dan sebagainya. Dan keadaan usul, ini semua si dan jemukah pun dah tahu. Saya pun kadang-kadang malu nak cerita. Tapi kita nak kongsi ilmu. Keadaan usul yang kita sebut bahawa ada sifat kesempurnaan yang pada makhluk, yang kita tujukan kepada makhluk menunjukkan kesempurnaan. Dan bagi Allah Ta'ala itu wajib kita beriman. Contoh dia. Kita mengatakan orang itu boleh melihat dan mendengar. Sempurnalah orang itu. Tidak pekak dan tidak buta. Sempurna. Boleh tak kita mengatakan Allah Ta'ala mendengar dan juga melihat? Bukan setakat boleh. Wajib beriman. Tapi tak sama dengan makhluk. Adakah ini kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Tak. Sebab Allah Ta'ala sendiri menamakan, mensifatkan diri dia. Maha mendengar dan maha melihat. Satu. Yang kedua. Ada sifat kesempurnaan yang kita tujukan kepada makhluk... ...yang menunjukkan kesempurnaan... ...tapi bagi Allah Ta'ala tidak sempurna. Bahkan kehinaan bagi Allah. Kita mengatakan orang itu duduk. Orang itu berjalan. Orang itu makan. Orang itu berlari. Ada kakilah maknanya. Dia tak cacat. Boleh tak kita kata Allah Ta'ala itu berjalan... ...turun naik, duduk, makan... Yang layak pada Allah Ta'ala. Tapi tak sama dengan makhluk ni. Allah Ta'ala duduk tapi tak sama dengan makhluk. Dah Tak boleh. Sebab duduk itu sendiri alas sifat kehinaan jika ditujukan kepada Allah. Mana dalil dia yang paling jelas? Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan setakat fikkah saja Kita ikut akidah pun tak ada beza. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Najm'il muhtadi fi rajm'il muhtadi. Al-mujassim kafir. Mani'taqada anna Allah jalisun al Arsh, faqad kafar. Orang yang mengatakan Allah berbentuk itu terbatal imannya. Barang siapa yang beraktiqat, <tik> Allah, <sun> Allah duduk di atas aras, faqad kafar. maka terbatal. Saya nak sebut kufur, agak kasar. Tapi maknanya, terkeluar daripada agama Islam itu sendiri. Dalam ayat Al-Quran, kita kena kena faham ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamah. Ayat kesamaran dan ayat ketetapan. Ar-Rahman 'ala al-Arsh istawa. Allah berkuasa pada arasy bukan duduk atau bersemayam di atas arasy. Ingat, sebab duduk itu adalah sifat makhluk. Dan kita beriman bahawa Allah Taala tidak sama dengan makhluk itu sendiri Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah seberingkas yang boleh kita kongsikan bersama tentang kepentingan ilmu Allah Taala, kepentingan ilmu akidah yang kita ta'asub. Kita kena ta'asub ni, tapi kepada Quran dulu. Kepada hadis dulu. Kepada ijma' lu, ta'asub kepada itu. Bukan ta'asub kepada individu semata-mata. Kalau Quran kata macam tu, kita ikut. Kalau hadis kata macam tu, kita ikut. Kalau seseorang itu berlawanan dengan Quran dan hadis, maka kita tolak. Sebab kita mengutamakan apa? Jemaah pegangan majoriti umat Islam. Dalam kesempatan 5 minit, Majan ni nak tamu sikit je boleh? Sikit, eh? Tak tahu pula datang bila ni, kau tak jemput dah, tak datang dah ke telefon. Ala-alang tu saya cerita sikit kebetulan kita dalam bulan Rejab. Orang pun ramai-ramai dah cerita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan hadi Rasulullah. Ya Allah berkati kami dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Saya nak cuma cerita ada beberapa peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab. Ada di antaranya kita tumpang berkat dengan ada orang dimuliakan dalam bulan rejab. Salah seorangnya adalah mustahid mutlak. Dan imam kita pula. Yang agung dalam mazhab. Iaitu Imam Syafi'in rahimahullah. Dilahirkan dalam bulan rejab. Pada tahun 150 Hijriah. Kita berdoa, Ya Allah. Mudah-mudahan anda kata ada anak aku ke, cucu aku ke. Ataupun diri aku sendiri ni. Berkat daripada kelahiran Imam Syafi'in. Kau jadikanlah aku ini. Tak alim macam Imam Syafi'i pun. Aku ikut Imam Syafi'i pun dah sudah dah. Berpegang dengan mazhab yang mu'atabar ini. Jadi kita ambil keberkatan daripada kelahiran Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam bulan rejab ini juga berlaku peristiwa peperangan yang diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Agar kita pun diberikan kemenangan hati kita terutamanya. Iaitu kemenangan dalam satu peperangan disebut peperangan tabuk. Yang mana tentera Islam ketika itu ada lebih kurang 30 ribu orang. Berlawan, nak berlawan, tak berlawan lagi ni. Ha. Tapi dah digelar peperangan tabuk. Berperang dengan tentera Rom. Tapi Allah SWT memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan bala tenteranya. tentera Rom lari. Sebab dia takut kepada, pangli, kepada tentera Rasulullah ni yang berani mati. Bukan merani mati yang letut bom dekat badan tu. tu merani mati juga tu. Tapi nyusuh ke orang, mati orang Islam yang lain. Kita tak rada orang Islam lain. Sedara-mara kita lain mati disebabkan dia. Dia nak beramal ibadat banyak lagi. Realiti pun kita boleh terima. Daripada cara dakwah Rasulullah pun kita boleh terima. Kemudian pula, berlakunya hijrah yang pertama. Hijrah ada dua. Hijrah yang kedua tu adalah hijrah yang paling besar. Yang disebut Ma'al Hijrah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rejab iaitu Allah Taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk pergi ke satu tempat yang mana di sana ada apa tu raja-raja rakyat-rakyat yang lembut hatinya yang boleh menerima kebenaran Islam iaitu di Habasyah. Tetap di Habasyah berlaku hijrah yang pertama iaitu ke Habasyah tapi tak ramai. Lebih kurang 14 orang saja. 14 orang saja. Antaranya Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu anak Rasulullah Ruqayyah dan beberapa orang sahabat yang lain pergi berhijrah dan alhamdulillah berkat daripada hijrah itu dan juga berkat daripada bulan Rejab yang Rasulullah berdoa tu orang-orang Habasyah itu menerima akan kebenaran Islam. Kita nak macam tu juga dalam diri kita dan juga kepada masyarakat orang orang yang bukan Islam boleh menerima Islam dengan keberkatan yang disebut dalam hadis dia, Tabarani Rajab Syahrullah Rajab adalah bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga berlaku dalam bulan Rajab. Kemenangan yang paling besar di antara yang paling besar yang diberikan kepada umat Islam. Yang diberikan kepada panglima Islam ketika itu iaitu Nasir Sultan Salahuddin Al ayubi berjaya membebaskan Baitul Maqdis pada zaman dia, berlaku pada lebih kurang 27 rejab, iaitu tarikh Israq dan Meeraj. Sejarah <coughs> Baitul Maqdis secara ringkasnya, Syedan Jemaah pun dah tahu. Kita ulang aja semula. Pembukaan Baitul Maqdis dibuka yang pertama-tama sekalinya oleh seorang sahabat yang agung, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu R.A. Dia yang membuka. Dan berkekalan di bawah pemerintahan Islam. Maknanya tentera Salibiyun tak boleh masuk ketika itu. Sekarang ni apa jadi? Naik iktirah pula Israel. Negara Israel. Daripada merempat, dah ada negara. Berabad-abad lamanya. Lebih kurang berapa lama? Di lima abad. Lima ratus tahun. Lepas sejunah Umar, sejunah Osman. Kekal selama lima ratus tahun. Baitul Maqdis di bawah pemerintahan negara Islam. Sehinggalah pada tahun yang ke-500 itu, iaitu pada kerajaan Abbasiyah, umat Islam dah semakin rapuh iman dia. Kekuatan umat Islam dah semakin berpecah. Tak ada dah macam dulu. Maka ketika itu tentera Salibiyun berjaya merampas semula, bukan merampas semula, mengambil Baitul Maqadis itu. Tapi tidak tahan lama, lebih kurang 83 tahun saja. Munculnya Sultan Salahuddin Al-Ayubi Yang membawa akidah yang betul Bukan setakat dia teror Hebat dalam mengatur strategi peperangan Tak Dia akidah dia Dia utamakan Tauhid dia yang utamakan Bukan setakat kita dengar cerita Dia ini menitik Menitikberatkan semayang hajat Semayang tahajud Semata-mata kepada panglima tentera dia Tak Dalam cerita-cerita Saladin Yang dibuat oleh orang-orang kafir Dia tak cerita Bahawa kekuatan sebenar Sultan Salahuddin Adalah kekuatan akidah dia hanya cerita dalam he, hebatnya dia dalam mengatur strategi peperangannya orang Islamlah yang kena cerita kehebatan yang sebenar nasarahu wa nasarallahu sebab dia menolong agama Allah maka Allah taala tolong dia iaitu selepas 83 tahun dipegang oleh tentera salibyun maka sultan salahuddin al-ayubi berjaya mengambil kembali Baitul Maqdis pada tanggal 27 Rejab alhamdulillah dan berkekalan kerajaan Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sehingga kepada Mamalik, Mama maknanya berabad-abad lamanya sehinggalah kejatuhan khalifah Osmaniyah barulah tentera Salibion merampas balik dan kekal sehingga hari ini sehingga hari ini sampai ke detik masa dan malam ini kita tak reda tempat yang Rasulullah diisrakan itu di bawah, dipegang di oleh golongan uh, Salibiyun kita tengok Sultan Salahuddin Al-Ayubi biodata dia secara ringkas Menghafaz Al-Quran, soal sultan. Menghafaz Al-Quran sebelum jadi sultan. Hafaz kitab tambih. Ada tebal sikit ni. Tambih. Tambih ni kitab fiqh syafi'i. Hafaz kitab tambih fil fiqh syafi'i. Kemudian sentiasa melazimi akan majlis ilmu. Dan kadang-kadang dia panggil rakyat dia, tentera dia baca Al-Quran dia nak dengar. Dan kadang-kadang dia menitiskan air matanya. Mendengar akan firman Allah SWT. Ta Takut kepada Allah. Dan kadang-kadang dia yang bacakan Al-Quran kepada Rakyat dia. Dia boleh boleh memegang tampuk kerajaan di sebelah negara Arab. daripada Palestin, Lebanon, Musa'i, Jordan, Iraq dan sebagainya. Berabad-abad lamanya. Sehingga kekal kepada kerajaan Mamalik. Dan berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Salah satu mazhab yang mu'tabar. Dan dia berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jama'ah Al-Ashairah. Ashairah. Dia tu Al-Ashairah. Yang kita cerita tadi. Realiti sekarang ini, cara ringkasnya. Palestin sekarang ini dipegang oleh kuasa besar Israel lah kata. Di dunia kita sekarang ini ada beberapa pertubuhan-pertubuhan yang besar. Salah satunya OIC. OIC je lah dalam bahasa Inggeris apa? OIC. Macam tu je. Lebih kurang di bawah ada 100 buah negara yang bernama negara Islam. Palestine ataupun uh, Israel lah. Israel tu negara, negara yang kecil saja. Andai kata semua ni berpakat, hantar setiap sebuah negara satu jik pejuang, cukup lah, tak payah berpuluh ratus. Kita rasa, rasanya hancur dah, Israel. Tapi sebab apa tak berani? Tak bersatu. Sultan Salahuddin Al-Ayubi, dia mula-mula sekali menyatu padukan akidah. Kita semua kena ahli sunnah wal jamaah. Kita berpegang dengan salah satu mazhab yang mu'tabar, tak kisahlah Syafi'i ke Hambali ke Maliki ke Hanafi, tapi dia berpegang dengan Syafi'i. Andai katalah semua negara itu bersatu padu menentang Israel, maka tidak ada mungkin pertumpahan darah yang berlaku sampai ke hari ini. Ini yang kita ralatkan. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara lain apa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Di bawah kerajaan negara dia tersebut. Negara-negara Arab ni bawah dia. Berlama-lama, berabad-abad. Bukan setakat dalam bab dalam bab suruh solat semata-mata. Tak. Tapi dalam bab akidah. Salah satunya amalan dia. Dan ber, berkekalan sehingga kerajaan Mamalik. Dia memerintahkan semua muazzin. Semua bilal. Kalau dekat negara Arab masih lagi sebahagian macam di Mesir. Ada lagi buat. Semuanya, setiap hari sebelum azan subuh, semua kena melaunkan. Semua bilal mesti melaunkan akidah dekat menara-menara. Azan tu memang dah syariat. Launkan setiap hari. Tidak ada seorang pun ulama pada zaman dia kata, Bo lah, cukup lah, Sultan. Kami dah hafal dah. Kami dah tahu. Tak ada seorang pun kata macam tu. Bo lah, bo. Ni mana cukup lah, wakil atas kata tak? Cukup lah, Sultan. Seminggu sekali cukup sebulan sekali cukup lah buat benda tiap-tiap hari, nanak-nanak hari orang kata. Tak yah lah. Semua tak cakap macam tu. Semua kata apa kepada Sultan Salahuddin? Jazakallah khairan katsira. Terima kasih berbanyak wahai Sultan kerana mengingatkan kami akan akidah. Sehingga berkekalan nama akidah itu disebut sebagai akidah solahiah. Apa dia? Di antaranya wasani'ul 'alam la yahwihi qutrum ta'ala Allahu an tashbihhi qad kana mawjudan wa la makana wa hukmuhu al'an 'ala makana tilghalah akhir dan abyat ini disuruh kanak-kanak menghafalnya disuruh orang dewasa agar memahami dan mempelajarinya yang bermaksud yang menciptakan alam tidak diliputi oleh alam makhluk itu tidak sama sekali Allah Taala itu tidak sama sekali menyerupai akan makhluknya Allah ada tanpa bertempat. Makan-makan tu, masuk di tempat. Nak tengok secara logik, nak fikir sekalinya, eh tak ada paedah pun. Duduk cerita benda tu, tak ada pun jadi orang tu boleh bergemuk ke, kuruh ke, jadi sihat ke. Tapi nak beritahu santapan rohani yang begitu hebat, berlaku kepada rakyat Sultan Salahuddin Al-Ayud. Jadi berlakunya dalam bulan rejak ini, antara lain pula selain daripada itu panjang cerita Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni. Antara lain pula iaitu sambutan Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Dan insya-Allah ha, Isra dan Mi'raj itu nanti insya-Allah akan datang pu ustaz-ustaz lain pun mungkin dah cerita kita dah habis dah bulan Rejab ni kan. Cumanya. apa yang perlu kita beriman, wajib beriman dengan Isra dan wajib beriman dengan Mi'raj. jadi naikkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad ke langit dan perlu beriman dalam hati kita, bahawa bukan Allah Ta'ala duduk dekat atas langit. Ketika menarik Rasulullah, berulang alik sebanyak sembilan kali di tempat Nabi Musa. Di langit yang kelima itu. Ha, naik naik ke langit. Aa, naik ke Sidratul Muntaha. Mendengar kalamullah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa Arab. Tanpa bahasa Suriani, tanpa bahasa Ibrani. Di tempat yang mulia. Dan bukan Allah Ta'ala ada di situ. Golongan Al-Wahhabiyah diambil kesempatan mengatakan Allah Ta'ala berada di Aras. Allah Ta'ala berada di Sidratil Muntaha, Tak. Allah SWT Ta wujudnya tanpa masa, tanpa bertempat dan sebagainya. Dan salah satu daripada perjumpaan Rasulullah SAW dengan sekalian dengan para Nabi dan Rasul-Rasul. Berjumpa dengan susu galuh dia sendiri. Nabi Allah Ibrahim SAW. Akhir dah ni. Akhir dah. Tutup ni. Saya bimba. Nabi Ibrahim AS, ni ada satu wasiat Nabi Ibrahim. Dan seorang jemaah pun dah tahu kita nak ulang kaji. Benda Islam Merak. Oh, dah cekamah dah. Dah buat dah Islam Merak ni kan? Okey. Ketika mana jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim kata, hey Muhammad, khabarkanlah kepada umat kamu, bahawa syurga itu tanahnya sangat subur. Dan air di dalam syurga itu tawar. Tawar ni maknanya boleh menyuburkan tanah tersebut. Dan suruhlah umat kamu menanam tanaman di dalam syurga. Tengok bahasa tinggi. Rasulullah tanya, apakah yang perlu ditanam oleh umat aku? Maka Rasulullah Sayyidina Ibrahim AS menyatakan, suruhlah umat kamu menyebut kalimah. Tanam tu dengan sebut kalimah je. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kuasa aku kita ni semua Kecuali dengan kata Tuan Allah Dalam riwayat yang lain Iaitu Nabi Allah Ibrahim mengajar, Bukan mengajar, maknanya Menyuruh Nabi Muhammad Memberitahu kepada umatnya Agar membaca lima kalimah Yang merupakan satu pokok Daripada tanaman syurga Allah SWT Iaitu Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِلَّا Kalimah yang ringan, tetapi balasan dia sangat tinggi di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan dengan suai kenal ataupun peringatan untuk diri saya dan si Danjah Mu'as sekalian, pada malam yang penuh keberkatan ini akan menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat yang besar di hari kiamat. Agar kita diperolehi syafaat yang besar dan pahala yang besar dan sentiasa melazimi akan majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala jadi cukuplah sekadar itu ada apa-apa nak tanya sikit-sikit tak tak ada apa dah tak? tak ada dah eh? jadi cukuplah sekadar itu aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh